watoto watu waelewe kwamba katika hali ya, ya statistics inaonyesha kwamba karibia 25% wa ya watoto wanakuwa umejifunga ile vitovu lakini wengi wanakuwa ile muundo ambao umejifunga sio muundo hatari kuweza kwamba kutoka uh, sababu ambayo inamfanya mtoto ajifunge tunaoelewa ni kwamba ile kitovu cha ma cha ni kirefu sana koki na mtoto anakuwa anawozo, kujizungusha mpaka kaji kwenye shingo hake, na sababu mtoto anakuwa tu ile tabia kujizungusha zungusha kuna maji mengi mle, kwenye kizazi ndio na uwezo mpaka inamfikia hiyo kwamba anajifunga shingoni awo, anakuwa, kwenye bega yunga, kama kamba, nyingi zinakuwa zaishi kama anapata madhara ila tuzo zimejizungusha kwenye shingo au, zile, maratatu, maratatu, ndio kama usipogundua aina mama kujifunga kodi ni vigumu na mara nyingi anedhurika ni mtoto lakini uzuri ni kwamba wakati wa, wa uchungu wakati unaipo saini kujifungulia kama mtu anasikiliza anasikia unapiga wa maumivu yanayotakiwa kuna uwezekano mkubwa sana wakusikia kamba, flani, wa kusikia kwamba mabadiliko fulani yanapiga maumivu ambayo yanashiria kwamba mtoto kitovu kime kimeane amejifunga ile ile kodi yake na ukishojea hivo uh, njia sahihi ni kumfanyia tuna lakini saa zingine unaweza ugundua kati mtoto anaharibia kutoka hiyo kichafunio kwanza kumsaidia mwanamke kumtoa mtoto warawa kwa njia ya kumvuta kwa hiyo vacuum au forceps tu astereo kwa tumboni na kufunia ile nidhizi kujibana sana mpaka kampoteza yule mtoto Lakini daktari upo uwezekano wa mtoto katika mimba changa akajizungusha tofauti na anapokuwa mkubwa kabisa karibu na kutoka. Wenzana ambao huwa ni wanajifunga mapema yani kwa kwa mke 30 34 kuendelea huko kama mtu kwa hata mtoto huo shingo ime wanazaliwa salama na akiwa so kama mtoto anajifunga wa kujifungua hapa na wakati uchungu ukianza mtoto anataka kutoka ana kama ile kamba inayokuwa ina uvuko ina ina bando uniona ndio athari kwa mapigo ya moyo ya lika, yani. mtoto yanakuwa yanabadilika yani pale unakuta mtoto anaanza kujisaidia huko tumboni kwa sababu yanakuwa ile ina bango mtoto sababu ile kibano oksijeni anapata damu ndio vile mtoto wake shingo unakuwa ndio hali ambayo mtoto anayepata kama ile kodi kani kuzungusha kwa shingoni ya kuna dalili zozote ambazo mama mvyamzito atafahamu ambaye hayo katika hali ya kujifungua kwa sababu wake amejifunga na kichwa ki, kito hiyo ni vigumu kama kujua ambazo ambavyo vya kufuatilia na kujua kama mtu anekaa anaalio ana, kabla uchungu ni, ni kufanya hata sound ya hata sound kamba anaanza kaona zingia pia kuwa ni vigumu kuona wakati mwingine ambao ndio sana tunaoutegemea wakati uchungu umeanza sababu kama nilivyosema kama mtu anasikiliza mpigo vizuri au kama anazili mashine za ku, za kusikiliza mpigo wa moyo itaonyesha kwenye kwenye ile kuchoro ambao unaonekana pale kuna aina ya mchoro ambao unashiria kwamba hapa kuna dalatizo kwa mfano ile kodi au kitovu cha mtoto kimebana au kinakua kinakuwa kinakandamizwa kina wakati uchungu